Objava broj 8786 21. ožujka 1964. Mjera koju koristite, će biti mjera koju ćete primiti. I bez obzira kako nemoguće to vama izgledalo, ja ću intervenirati u pravo vrijeme, jer meni ništa nije nemoguće. Samo pokušajte uzdignuti svoj stupan ljubavi. Potrudite se živjeti u skladu sa mojom voljom. Brinite se za svojeg bližnjeg u njegovoj tegobi i prikažite vašu ljuba prema meni tako što ćete u svom bližnjem ljudskom biću vidjeti brata koji je također proizašao iz mene da bi jednog dana naslijedio blaženstvo. Vjerujte kako je ljubav jedina, dovoljna, da bi se ostvarila najveća čudesa. Da bi se dogodile stvari koje bi vi ljudski smatrali nemogućima. Ipak, ja sam Bog ljubavi, mudrosti i snage. Ja mogu učiniti sve, ali kada će moja snaga sebe ispoljiti, to je uvijek određeno od strane moje ljubavi i mudrosti. I zaista... Sa vašom voljom, vašom ljubavlju, vi možete odlučiti moju volju i moju ljubav. Vi možete na meni primijeniti prisilu, koju ću ja izuzetno rado potrpiti, pošto ljubav nikad neće biti neugodnost, već uvijek pruža zadovoljstvo. I ako mi podarite svoju ljubav, moja ljubav će sebe također izraziti na način da će vas učiniti sretnima. Ja ću vama ljudima dati najraznolikije zadatke. Ja znam kako i na koji način svaki čovjek može pomoći. I ja također znam da li je i kada on voljam pomoći. I ja ću poslati ljude njegovim putem kojima on može ugoditi svojom uslužnošću. Kojima će dati ono što oni najhitnije potrebuju, bila to zemaljska ili duhovna vlasništva. Kada predajete dalje zemaljska vlasništva, vi uvijek prikazujete ljubav za mene, jer što god činite za najmanjeg od moje braće, vi to činite mene. Nadalje, vi mi također dokazujete da ste već nadvladali materiju i da duhovno napredujete. Ali ako predajete duhovna vlasništva, onda je moj posao da vam pošaljem ljude koje trebate uzeti u obzir duhovna, čije duše gladuju i koje su u hitnoj potrebi vaše pomoći da ih nahranite, tako da će se njihove duše osnažiti i oporaviti. Ova pomoćnost će od strane mene biti posebice nagrađena, jer ona predstavlja razdijobu duhovnih vlasništava koje će duši dati život. I tko god mi služi tako da predaj dalje ono što od mene prima direktno, tko god spasenje duša svojih bližnjih nosi u svome srcu, taj može biti apsolutno siguran u moju podršku, jer on sprovodi rad ljubavi koji mora biti daleko više cijenjen, pošto on najprije mora osjećati iskrenu ljuba prema mene i prema svom bližnjem ljudskom biću da bi došao u posjet tih duhovnih vrijednosti koje će onda opet podijeliti i onda ću mu se ja uvijek ukazati kao ljubljeni otac ja ću ga voditi na zemlji i blagoslovit ću sve njegove pute i moja obećanja će sebe ispuniti tako da ću ja također djelovati na neobičaj način kada za to dođe pravo vrijeme svi ljudi u duhovnoj i zemalskoj tegobi su vaši bližnji i vi im trebate dati ono što potrebuju vi bi trebali imati iskrenu volju pomoći im i, uistinu, vi ćete onda uvijek imati sredstva koja bi onda trebali opet predati dalje, bila ona duhovne ili materijalne vrste. Prema tome, nemojte zabrinuto računati, već budite velikodušni, jer mjera koju koristite će biti mjera koju primate. Ono što dajete sa ljubavlju će vam tisuću puta biti vraćeno, uvijek u zavisnosti o stupnju ljubavi koji vas nagoni pomagati. Stoga ne brinite, jer ja ću se pobrinuti za vas. Uvijek samo radite na vlastitom napređivanju, tako da ćete se oduprijeti svim iskušenjima, tako da nećete postati bezobzirni i dovesti u opasnost vaš stupanj zrelosti. I onda će vam također uvijek biti dozvoljeno osjetiti moju ljubav do jednog opsega da ćete osjećati moje prisustvo i biti sretni. Ja vas ljubim i ja sam svemoćan. Stoga vas želim usrećiti i ja sam to također u stanju i učiniti. Međutim, moja ljubav zna kada je pravo vrijeme da vas mogu afektirati na izvanredan način. Da ćete očigledno iskusiti moju ljubav i ja vas mogu osloboditi od svih tegoba tijela i duše. Jer moja voljnost da pomognem je daleko veća od vaše i moji darovi milosti su neizmjerni. koje ja mogu i želim udjeliti svakome tko me ljubi i vrši moje zapovjede. Amen.